Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Стефан Данаилов, Георги Тошев, Романът на моя живот. На тези години е смешно да мисля за бъдещето. Растовървам и подреждам багажа на миналото, за да разбера къде съм в настоящето. И като че ли все пак мечтая за бъдещето, скришо.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 Софиянец съм, проплакал в частен родилен дом на 9 декември 1942 в 2 часа през нощта. Първата ми махала беше в района на улица Любен Каравелов между Раковски и Фритьюв Нансен. Зад двора на нашето блокче имаше чучунна склад, после стана кинематография. По-късно я преместиха там, където сега е бърната на Сан Стефано. Бях на 6 години и половина, когато се разболях от Нефрит. Много тежко заболяване на бъбриците. Близо година лежах в къщи, на три часа идваше медицинска сестра, за да ми бие пеницилин. Не ми даваха да ям, спазвах тежка диета и беше много мъчително. Четях братя Грим, в една от приказките героеци в мазето, за да си наточиха оба бира и да опече на дейнички. А на мен ми даваха самоварено рис, след това ме хранеха с картофи. Слава Богу, преодоля болестта.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 Когато двамата отиваха на опера, вкъщи цареше особена атмосфера. Майка ми се приготвяше цял месец, каносваше косата си и беше изправена предистинска дилема какво да облече. Това преживяване се коментираше от дома дълго след спектакъла. Първото зрелище в сценичното изкуство, което преживях като дете, беше операта «Няс Игор» в Народния театър. Там в унези години се играеха и музикални спектакли.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 Да не те чуе Ламби, баща му, защото няма да те пусне повече вкъщи. Срещу стьопата нищо няма да говориш. Майка ми все повтаряше, че приличам на нейния баща Димитър Шейтанов. След като се върнал от Виена, той сложил зимните кънки и правил сложни фигури по заледения 8 в родния си град Ловеч. Първи, от татко съм наследил организационния талант, ораторската дарба и призванието да увлича масите. Баща ми сядаше на едно столче на величката ни край София и разпореждаше на майка ми, това цветенце го засади тук, онова там. Та и аз така командвах, когато се задържах подълго в къщи. Преместихме се, щом родителите ми взеха апартамент на Ул, Сан Стефано, 14, близо до Урлов мост. Идеален център, кооперация в европейски стил.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 Прескачахме през прозореца, един метър ми делеше от двора. Така че с мисълта за сгорията отдолу отброихме раз, два, три и го метнахме. Голяма радост! В следващия момент чухме едно тежко Туп. Погледнахме през прозореца, а долу пъваш. Бяха изринали сгорията предишния следобед. Момчето си счупи краката. Голяма драма! Ходехме в Пиругов, молехме се да оздравее. Намалиха ми поведението с три единици. Не ме изхвърлиха от училище само заради баща ми, полковник Ламби Наилов. Беше изключителна личност, голям сладор. Не ми се учеше, срамно е, но е самата истина. Класната ми, другарката Бошкова, все ми пишеше петици и шестици по всичко. Когато в пети клас попаднах при други учители, се оказа, че знам таблицата за умножение само до пет. И от тук нататък ела лада я видиш тази математика. Бях гола вода, математиката ме мъчи до края на учението ми. Висеше над мен като дамоклев меч. Донякъде компенсирах с дръмсъстава. С Мария Никоевска играехме някакви биески. Възторжено време. Дойде гимназията. Бях голям кълпазанин, смени в три училища. Не ми хареса испанската, прехвърлих се в 35 то, за да завърша в 34 тона на опашката на коня, сега руската гимназия.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 В Драгалевци имахме една постанива. Мразех това грозно място. Всяка събота и неделя прекървахме там те все копаеха, все правеха нещо, намираха си работа. Започнаха да строят барака, а аз трябваше постоянно да изхвърлям боклука. В София домашните ми задължения включваха миенето на двете стаи и коридора, а веднъж в месеца се налагаше. Да търкам стелчица паркета.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 Първи, майка ми Евдокия беше шумна жена, веселечка, пееше и приказваше каквото и дойде. От нея съм взел чара, гласа и артистичността. Ако беше жива, щеше много да се гордее с мен. Сигурен съм, че за разлика от Мери, жена ми, тя щеше да върви по улиците и да разправя. Аз съм майката на Стефан Данаилов. Мама беше интелигентна жена, но понякога говореше много нецензурно. Особено ако някой я ядосаше.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 Нахвали се върху мен, на какво си се направил, ходиш гримиран като педеръст. А аз и отговорих, трайма, курво. Нашите се стъписаха, за наказание ме заключиха в килера. Вътре имаше няколко щайги с ябълки, които мама увиваше в хартии. И аз в злобата си изхвалих сумати ти през отдушника, с сестра ми Руси имаше още една драматична случка. Веднъж влязов в хола, а тя репетираше любовна сцена с Веско Бранев. Беше прилегнала и викаше: Мишел, Мишел, Мишел. Подготвяше се за пробни снимки в киното. До нея Веско и галеше ръката. Идилия, погледнах ги и не знам какво ми штукна, но реших да си отмъстя. Свалих си чехала и го хвърлих по нея, а той с на подметка. Удари я право в окото. То посине и се подо. И до ден днешен, когато пита Троси за случката, тя отговаря: Брат ми провали филмовата ми кариера. Много кофти се почувствах. Мислех, че съм още я стресна. С Руси постоянно бяхме затънали в противоречия. На всичкото отгоре ме караше да и нося чорапите за ловене на бримки, а не ми оставяше пари да платя. Първи, с годините все повече заприличвам на баща ми. Станах кротък, а бях буен като майка ми. Може би защото напоследък все по-често съм сам. Все по мога да изпъдна в унези бурни състояния от младостта. Като млад баща ми, Ламби Данаилов, бил запален по идеите на анархизма. Виждал съм го на снимки с много буйна коса. После станал бонсист, бил и так на трънския партизански отряд, много близък до генерал Владимир Стойчев. Заедно стигнали до Унгария, а баща ми сам и Виена по време на Втората световна война. После партията го пращала на работа из цялата страна. Затова и аз съм правен в Бънско.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 Въпреки това бях мирисен на тютюн и майка ми, агенция, плю-плю, веднага ме издаваше: Ламби пак е пушил. След това идваше ред на великата и фраза: Отказала се свиня от лайна, прескочила плед и налапала пет. Все обещавах, че ще спра да пуша. Спомням си как пунктирах учене в къщи, след което мама ми даваше два лева. 80 стотинки бяха цигари, арда, малък пакет.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 че съм артистичен, но много ми се искаше да бъда и забелязан. Приятелите ме базикаха, когато говорех с момиче о, ламбе, как си?» и ме потупваха по подплънките, които потъваха надолу. Бях си ушил панталон от мебелна на дамаска, получи се много баровски тесен модел. Фуках с него и софийските улици. Междувременно плат за военни пролетни дрехи в галабово си в цвят ми направиха и манто. За да бъде пояко,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 Оказа се, че бюкенът ми бил отворен. Цъвнал целият, само едни бели гашки се виждаха. Аз си мислех, че хората са впечатлени от това какъв музикант съм, а се оказа, че всички са зяпали белите ми гашки. Срамът на ме разколеба, продължих да кръстосвам центъра и много се гордех с скалафа на сутромбуна. реших, че трябва да се отличавам с нещо от другите и се записах в духовата музика.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 Сълза и смях, игра в едно представление по разкази на Чехов. Изпълняваше монолог за вредата от тютюна. До мен седеше Манол Манолов в симулията, голям български футболист, централен защитник на ЦСК и на националния отбор. Беше страшен мъжъга. Видях го как плаче този човек. Един трагичен момент, който симулията направи още по-трагичен. Уникален актьор беше Иван Кондов. Но и чудак. Много се обичахме и до последно бяхме близки. Той беше свидетел на всичките ми и драми. Помня как една вечер бате Ваню се върна в къщи и каза, «Руси, виж какво е написал Иван Радоев, баладична поема!» Все се опитвах да я науча на изуст, «Старият кораб», който с години служеше вярно, и в бури, и в тихи пристанища. «Старият кораб», с синьото знаме небето над него. «Старият кораб» който сваляше обич за гладните. И така нататък. използвах части от поемата, когато забивах някое гаже. Девойката много се впечатляваше, а аз допълвах. Искаш ли да създадем една наша, малка лодка на любовта? Яла-бала. Това беше периодът между единести клас и влизането ми в академията. На пореден купон по време казърмен отпуст срещна в страхотно гаже. Върховна танцорка в ансамбъл, с чудно тяло.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 Бях забравил как малко преди да влезем в казармата, моят приятел ме беше попитал, Абе, бе, ламбе, кажи как ги сваляш тези момичета. Казах му, копеле, отвори, прочети и научи тази поема. Оказа се амбициозно момче, научил поемата на Иван Радоев и така свалил, моята, мацка. Ега ти удара, много тежко го преживях, ако една жена има акъл, може да те провокира всеки три минути, всеки миг.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 По-старите войници ме харесваха, защото знаех стъпките на Рокендрула. Бях голям танцор и те ме пазеха. В един момент ми хрумна да стана моряк. Защо ли? съм и ми харесваше униформата. Бяха призовали едно момче от военноморския флот в нашето подделение, Камерунското. Той се беше барнал с клош панталон, риза. Леле, много се впечатлих и писах на баща ми и му да ме премести в морска казарма. Той дойде на едно свиждане и ми каза, Виж какво, моето момче, аз ще те преместя, но ти ще трябва да служиш 3 години. А, 3 ли, 3 бе, 3, повтори той. И така много бързо ми мине желанието да става моряк, въпреки че обича морето и до ден днешен, като войник много харесваха актрисата Наталия Фатеева. Казвах си, страшна е. След години, когато снимах в Москва, първият куриер.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 Едно, две, три по три, девет и едно, десет. Кавитки за петая точка. Горките новобранци се спуснаха долу, нахлузили обувките без да ги завържат, а ние с моя набор се бяхме разпъсали. По едно време съзвях кокошка, която се разхождаше навън и заповядах строй се по кокошката. При тази команда първият войник трябваше да се закове до птицата, а другите да се наредят по него.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 Прибрах се от казармата, за да се простя с мама. За пръв път си да до сметка какво е тя за мен. Баща ми беше по стар от нея с 6 години. Вървях и се чудех, добре, а сега? Той е поболнав, има високо кръвно, разни сериозни болешки. Трябва да предприема нещо. Замислих се за бъдещето си. До тогава в главата ми нямаше никакви идеи за това какъв искам да стана, с какво ще се занимавам, а бях вече втора година войник.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 Може би щях да стана посредствен адвокат или някакъв съдия. Или учител по история. Много е важно да си уцелиш професията. Понякога родителите объркват живота на децата си, събата си знае работата. Един ден, както си седяхме с бате Ванил в кухнята, той ме попита, Стёпа, какво става? Ходя на уроци?" б, бе, братче, ето след обед отивам на урок по-български, отговорих. Какво ще учиш?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 Реших да го питам, Рангеле, ти ме отреза тогава. Той ми отговори, как да те взема, от очите ти течеше сперма. Май много хищно съм зяпал по лякинята. А това не се връзваше с концепцията на филма. Защо ли не ми каза да гледам понаивно? Мъжъга съм, личаше ми от ранни години, и се оказа, че за това съм отпаднал. Започнах да снимам, инспекторът и нощта, за втори път ми разрешиха да пусна дълга коса, този път в казармата. Придобих увереност, бях сигурен, че ще вляза в театралната академия, макар че се страхувах как ще се представя на изпитите. Кондов ми намери материали за изпита. Нещо научих, нещо не. Сестра ми ме заведе при проф. Боян Дановски, за да ме чуе. Тогава класове вземаха той професор Стефан Сърчеджиев. Дановски ме е одобри, но попаднах в класа на Сърчаджиев той ме е харесал повече.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 Като студент сполагах с парички. Бачках надобно с мои студенти от академията. Събирахме се у нас и пилехме някакви пластмасови отивки. Не се преработвах много, защото бях добър организатор. Печелех и като манекен. Плащаха ми по 4 лъв на снимка. А това бяха доста пари вечеря с виенски шницел, салата и бутилка бяло вино. Димят. В четвърти курс Методиен Донов съобщи, че има младежки театрален фестивал в Нант.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 Пътувахме с влак. Първата спирка беше Венеция. Слизайки от влака, видях бутка за вестници и списания картина, която завинаги остана у мен. Тогава разбрах, че в света има толкова много цветове. А Париж ни посрещна с прекрасно пролетно време, с великолепно осветени витрини, широки булеварди. За пръв път бях на запад. Чувствах се, общо взето, като овчарчето калипко. При пристигането се наложи цял ден да седим пред посолството. Само малко отскочихме до едно заведение. Аз си поръчах вода, а после разбрах, че чаша бира струва колкото бутилка, перие. по отият, защото кирето кавадърков две бирата за същите пари. За съжаление не говоря добре западен език и това ме мъчи до ден днешен. Защото, ако не знаеш чуждия език, никой не може да разбере що за човек си, няма как да те усети.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 Когато отидох и го попитах, ти баща ли си ми? Баща съм ти, да, отговори той. Тогава ще ми купиш един мотопет, едно моторче. Вятка, руската, веспа. Той ме погледна и попита, как да ти купя. Така, като мой баща ще ми купиш моторче. Изнодих го и той отстъпи. Разхождахме се смери с Вятката. Тук е мястото да споделя защо смери нямахме наши деца. В рамките на един месец тя на два пъти прави аборт от мен.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 Премиерата мина и на другия ден излезе заповед за изключване от академията на четирима студенти. Мотивът бе, че не сме искали разрешение за участието. Втория път ме изключиха, защото снимах филма Морето със севери на Тенева. Отсъствахме от лекции и лекторът Васил Колевски реши да ни изгони. Изкуствоведен драган Тенев беше много разстроен, защото махнаха и неговата дъщеря. Байламби, моят баща, завъртя няколко телефона и ни върнаха. В края на четвърти курс заминах за Москва на снимки и за филма «Първият курьер». Не успях да се върна за държавния изпит по художествено слово и за един политически семестриелен. Въпреки всички перипетия, аз завърших академията през 1966, но получих дипломата си през 1986, защото не бях взел два изпита.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 Тя шестигара, с цигара, беше дошла на гости на Русия и на Иван. Смееше се, говореше оживено. До нея седеше съпругът и Вили Цанков, голям приятел на Кондов. Забелязах я, красива, интересна и винаги добре облечена. Наблюдавах я отдалеч. Дори не се заглеждах в нея. Но съдбата си знае работата. Пътищата ни постоянно се преплитаха по странен начин. Покъсно научих, че майка е в Докия я завела в болницата на Лу. Шейново, за да роди Росен. Когато се уволних от казармата, веднъж безцелно се мотаех по Софийските улици. Срещу мен Алабин видях да върви Мерито. Позна ме, казахме си здрасти и тя ме попита какво правя. Уче в академията, отговорих наперено. Мери се усмихна, Предложих и вечерта да дойде с мен на гости. Тя каза, да, след купо намери дойде в къщи. Гледах я, Харесвах я. Влюбването между нас се случи естествено, без огризения, без предразсъдъци, без излишни думи. Тогава тя ми разказа, че е в последната фаза на развода си с Вили Цанков. С него останахме приятели, той беше почти член на семейството. Говорехме си за всякакви неща, Мери живееше на руски паметник, аз на улица, Сан Стефано. Редовно я изпръщах до тях, след това се връщах пеша до нас. Впек, в пек, в стуки в дъжд.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 За други се досещаше, за трети и донасяха доброжелателите. Тя никога не позволи да се плюе по моя дрес. С годините ставаше поостра, изпокара се с много приятели, особено след демократичните промени, когато се разделихме на червени и сини. Беше страшно, имаше периоди, в които си седяхме само двамата у дома в хола, който преди беше пълен с хора. Годините бяха такива, преживяхме и това, имам голям глях към Мери. Тя изкара шофьорска книжка, а аз със зор купи в Fiat, докато гастролирах в чужбина. Мери го удари. Прибрах колата и тя повече не я подкара. Си Мери рядко пътувахме, като млади направихме едно голямо пътешествие до Париж и обратно. Бях си купил жигола 1500, с нея потеглихме. Аз на снимки, а тя да ми прави компания. Дойде и сестра ми, която след това се върна с самолет.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 Попадали сме в различни ситуации заради моите похождения. Мери никога не ми зададе въпроса, ще ме оставиш ли? Не съм си го и помислял. Дай Боже тя да е усещала, че е номер едно в живота ми. Сега разбирам колко е била деликатна. Никога не изтъкваше, аз съм жената на Стефан Данаилов. Нито веднъж не си позволи да спекулира с името ми. Даже съм и казвал, защо не си споменала, щяха да те обслужат по-добре, отгледах Росен като свой син.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 Слушаше ме, беше му забавно, а следобед спеше непробудно. Всички се чудеха, най-вече майка му, как го правя. Възхищаваха ми се, докато един приятел не ме изпорти. Като поръсна, Росен въртеше луди купони у нас. Имаше ключове от къщи и докато с майка му бяхме на море, събираше тейфата от дома. Веднъж, като се прибрахме смери, аз дръпнах завесата и видях забравено шише водка.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 Много интересна жена беше, невероятни неща говореше. Каза ми, ей, пазате го, той е човек, Б, какво правите с него? Тя имаше предвид Сашо Лилов. Точно тогава всеки ден му правеха преврати в партията. Много ме изненада, откъде знаеше, че аз съм близък с него. Впечатих се, тя викаше мъртви и така и се яви братът на жена ми Георги. Какво хубаво момче, как си е ударило главичката.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 Бог ми помагаше. Росен смени пет антибиотика, които още не се внасяха в България. Организмът му беше застрашен и можеше всеки момент да рухне. Месеци изкара на изкуствено дишане. В болницата отпразнува ия си рожден ден. Занесохме торта, а той дори нямаше представа къде е – горкият. Мери и Росен си говореха по много странен начин. Тя му пишеше буквата, за да я свърже с някоя дума.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 С тя съм свързан много здраво. На единия си дядо, те казваха, дядо Вили, на другия, дядо Иван, а аз си гостанех само, дядо. Значи цената ми е най-висока. Преди години, когато бяхме с децата на почивка в базата на Министерския съвет на морето, внукът Виктор остана с мен. След обет играех карти с едни другари. Вики не го сдържаше, ставаше, ходеше насъмнатъм, връщаше се.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 Притезнявах се замери, Мери, обвинявах тъпата си глава, защото всичко идваше от нея. Ако навремето и бях споделил, нищо нямаше да може да ме събори. Зараждането на сина ми разбрах от други хора, защото не общувах с Ирен. Малвата стигна до Вили Цанков, след това и Мери разбра. Лошо то е, че се опитвах да помагам малко партизански, с Кришум.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 По това време имах чувството, че ще ме удари някаква болест. И днес не е ясно дали ракът ми не е предизвикан от стреса, защото в моя род нямаме онкологични заболявания. Трудно преживях престояна сина ми в шоуто. За щастие днес той няма нищо общо с онзи Владо от Вип Тогава беше обсебен от разни истории, направо по -удел. Никога не сме разговаряли защо го направи. Мисля, че майка му го подведе. Много непочтено, след шоуто напълно го бях отписал. Но Владо се появи на рождения ми ден вкъщи, на 9 декември. Росен отвори вратата и го пусна вътре. Бях шокиран, Мери го покани да седне, държаше се много хладнокръвно. Поговорихме, вечерята мина добре, гледах го и се чудех какво му се беше бъгнало. Главата му беше пълна с религиозни неща. Ходеше, гол и бос, раздаваше каквото има на други хора.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 Или защото говорехме против бригадите за комунистически труд. Но въпреки изпирането на понеделник сутрин и малката ми роля в него, аз не съжалявах за нищо. Радвах се, че съм играл сериозен филм. Лентата показваше най-добрите бригадири, но и пълния разпад на морала в социалистическото общество. Партийните функционери в ЧК на ВКП не можеха да понесат това. Тогава започнах да се интересувам от цензурата. Трябваше ми време, за да разбера как Люпчо Шарланджиев е преживял спирането на филма си «Прокурорът» по едноименната пиеса на Георги Джагаров, Сюрдан Матев и Георги Георгиев Гетбудалкахме Шарлето, че всяка седмица трябва да дава през конференция за нещо, което няма да види бял свят. Но заради ареста на филма Люпчо се пропи. Съсипаха го. Аз гледах в един ден «Прокурорът» и «Козият Рок».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 По това време прекарвах повече време с него, отколкото с жена ми. Той също има много приятели. С някои от тях не се виждаме по 2-3 години, но приятелството си остава. Допусналите до себе си, чувството е трайно. Георги Черкелов беше толкова добър в ролята на Велински, че хората изцяло го свързваха с героя. Той бе човек с много тънко чувство за хумор, щедър и интелигентен мъж с вкус към живота. Спомням си случка с него от времето, когато снимахме втората част от сериите през 1970-1970 първи тогава започнаха проблемите ми с килограмите. Забелязах промените в тялото ми и реших да пазя диета. По наследство съм склонен към напълняване и през целия си живот трябваше да се боря с нанурменото тегло. Снимачната група се беше установила около Благоев град. В Шарланджиев бе родомо, там и много обичаше този край.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 Е, осигуриха ми го и аз поръчах бунгало от Мичурин. Така че, като пристигнахме с Мери и Роската на морето, вече си имахме къщичка. По-късно през годините там водех някои мадами. Заведох и невена Коканова. Бунгалото не беше луксозно, а един кимизърник, но с вода и близо до морето. През това време, на всеки километър се излучваше, но и след шестия епизод все още не знаех как се приема от зрителите. До някъде на морето бях в изолация, най-близкият телевизор се намираше в капанчето, където понякога хапвахме. Моят приятел Сашо Бразицов си купи кола и дойде при нас на почивка. Спеше под едно сейвън или в колата. Един ден се оказа, че нямам джапанки и с него решихме да отидем до Бургас, за да купим. Докарах се с оранжеви шорти без бандаш, в цвета на холандските футболисти. Много се гордее е с тях.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 Бях там с делегация за представенето на филма «Черните ангели», който го прожектираха в големите киносауни на булевард «Шан за Елизе». Посрещнаха ни на много високо ниво. Тогава французите проявяваха голям интерес към България и към киното ни. Харесаха играта ми във филма на Валурадев и ми предложиха да се включа в тяхна на Каскадюрска школа. Те поемаха учебната част, а аз трябваше да се справя с разходите по настаняването.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 Князът, където отново си партнирахме с Виолета Гиндева. Тя беше доста резервирана към мен, но покрай втория филм се преоткрихме. Станахме много близки. Сега си мисля, че ако можех още веднъж да изиграя ролята на Светослав Пертер, щях да я направя по-добре. Но князът излезе в периода на популярния Стефан Данаилов. Преди да започнат снимките, възторжено обсъжда сценария с приятели. Когато лентата тръгна по кината, те ми казаха,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 Абе, Любо, сега как ще излезеш на сцената бе, братче. А как да върна хората, отвръщаше ми той. С сериала навъртяхме много километри по света. Пътувахме с автобус. Вяхме се събрали група противници на самолетите. Тримата с Шарлето и художникът на филма Петцата Бончев не обичахме да летим. Дори до Сирия стигнахме така спирка тук, спирка там, по-царски. Снимахме към месец и половина, главно в Дамаск. Тогава видях и цъфтящия все още Байрут невероятен град. Днес ме боли, че всичко разбиха, нищо не остана от онзи свят. Войната за три цели градове, са си милиони човешки съдби. Спомням си, че в Истанбул дойдоха и съпругите ни, Патна, и хуахо, и на пазар. Преживявахме с бяло вино и с риба, и нямаше. Често се смеехме, погаждахме си разни номера.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 Корабов ме покани да снимам, след като изиграх няколко големи роли и станах популярен артист. Иван Кондарев беше в филмът, който накара критиката да оцени работата ми за пръв път. Мълци не знаят, че в крайния вариант доста сцени бяха съкратени. Заглавието си остана Иван Кондарев, но авторът, Баемилиан Станев, обичаше да казва, че любимият му герой е Костадин Джупонов. С Катето Паскалева си партнирахме чудесно, а ролята на Джупонов ми беше безкрайно интересна. С се работеше весело, той бе режисьор с вкуси и с размах, живяваше се във всичко, често говореше патетично. Бяхме се събрали доста луди глави на едно място. Но и най-добрите за времето си професионалисти. Всеки от нас имаше самочувствие, отнасяхме с известна ирония към работния процес.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 Коробов беше по къси пантаунки и като съвременен Наполеон командваше, сега, готови и. Служи единия си крак на столчето, другия на земята и от широките му шорти се подаде едното младо. После викна, пускай, но фонтаната едваме два мисцър И се почна, как може бе, как може е. Защо все на мен, щяхме да се пръснем от снях, а той се ядосваше все повече.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 Интересно беше да се наблюдават реакциите на Никола Корабов, странна птица, но и голям режисьор. Вживяваше се, вярваше си, а това е много важно в тази професия. Баемилиан Станев бе написал Иван Кондарев много хубаво, а Корабов направо вадеше живия текст от сценария. За сцената с стрелбата по Елена със специално разрешение ни бяха осигурили животно от Гавровския балкан. Убивало кошоти и за това можело да се пожертва за филма. Но двамата веселяци от реквизиторите на продукцията, които го докараха с камьона, му дали 200 грама ракика да го успокоят. След три дни Елена умря. Какво да правим? Намериха ни малка сърничка. Ловната дружина от горна Ляховица се нареди с чифтетата. Според общия план героят Мид Джупонов трябваше да вдигне пушката и да натисне с посъка, а сърнето да потиче и да падне. Корабов викна, огъън, унези с те взеха да гърмят, но не оцелиха, сърнето избяга, започна луда гонитба, за да хванем животното за втори дубъл. А режисьорът не спираше, какви овци сте вие, Б. едно малко животно не можете да убиете, ами ако беше Оня, големият елен, щеше да ви изтъпа, бе, точка, точка, точка, от онова време се сещам и за още една история. Бяхме се събрали за общи сцени с Иван Андонов, Джоко Росич, Катя Паскалева, Цветана Манева и Доротея Тончева. Кметът на горна уряховица Колю Панайотов ми беше приятел, Помолиме ме да отида на среща с ученици, а след нея обеща богата трапеза. Във Велико Търновско тогава върлуваше шап и имаше забрана да се колят прасета, но той щеше да уреди проблема. Каза ми, покани и колегите, така че аз извиках цялата банда в училището.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 А тя, спокойно, наложи се да кръжим доста дълго около София, за да се изразходва част от горивото и да кацнем. Когато най-накрая слязохме от самолета, целият ми на керосин. Бях се напил и държах без умни речи, ще ви уволня всичките. Вкараха ме във ВИПа и там продължиха да ме черпят. Довършиха ме, после отново ме качиха на самолета.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 При татко диагнозата беше поясна. Имаше тежка склероза, спрекаран инсулт и лежеше в болница, макар на вид да се държеше. Попитах кардиолозите какво става с него отговориха ми, че кръвоносните му съдове се станали като кристалчета и не се знае кога ще се счупят. Бях подготвен, че нещо може да му се случи. Благодаря на Бога, че го видях, преди да замина за град заради Юлия Вревка. Той си беше купил жилище на Булу.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 Тогава се видяхме за последен път. После разбрах, че припадна в кварталната градинка. Видял го негов приятел, попитал, ламбе, не ти ли е добре, и го завел до тях. Августина се обадила на Мери, тя хупнала. Заварила го още топъл. Разбира се, че когато корабов ми каза за смърта му, ревах като магаре. А в самолета пих, много пих.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 Кризата се случи вечерта на велик ден. Мери изчакала да отиде в кухнята и казала, деца, аз си отивам. Направо им го забила, не съм го чул, чукнахме с яйцата и след малко тя ме помоли. Ламбе, много ме боли, вика и линейка. Пристигнаха лекарите, излизайки, Мери се обърна към мен, ох, ламбе, толкова болен те оставям. Това бяха последните и думи. Милинката, до края мислеше за мен, а не за себе си.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 Зачъка режисьора да го води, умляла работа. Островски ни са сипа от репетиции, а после каруцата като ни заклати, като се залашкахме из тези ниви доброджански. Не се сдържах и рекох, Дорче е, Дорче, глей, моето момиче, къде отидоха нашите репетиции, Доротея е чудесна актриса. Виждаме се от време на време, но двамата с Стефан Цанев са повече на морето. Тя се промени, след като заживяха заедно, това е нормално. Отделно от физическите метаморфози, какво красиво момиче беше, виж, цвета на манева не мръдна. Тя е като хербаризирана, сега характерът избива на лицето й, голям сладор е, амбициозна артистка. Добре си следи ролята, знае какво прави, ако трябва и гола се хвърля в работата.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 Първата вечер в София по време на снимките на «Умирай само в краен случай» Барбара заедно с целия екип отива на вечеря. Вече са седнали на масата, когато влиза на известния донжлан на българското кино, а тя не може да откъсне очи от него. Той също я гледа, хората от екипа, развеселени от впечатлението, което двамата са направили един на друг, се шегуват, че на него не му се полага място на масата.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 Няма нужда да повтая, той я целува деликатно, по-приятелски, и отива да си донесе кофарите. Същото поразяващо впечатление и прави, когато след две години го вижда отново. Разбира, че е влюбена в него. Отново приема предложение за български филм, идва в София и прекарва всяка свободна минута с Стефан. Веднъж Барбара и Стефан вечерят заедно с известен български режисьор в Хотел Форум, във Варшава Бел, ред.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 Не допуска, че вече никога няма да се видят. Откъс от книгата, Барбара Брюска в най-трудната роля, официална биография, автор Барбара Рибалтовска, Варшава, 1993 г. превод от полски Мартина Горецка. Моята гледна точка, преди да се срещнем умире «Умирай само в краен случай», бях гледал Барбара в няколко филма най-известната полска атрица по това време. Красавица, снимахме в Лондон, но нямахме сцени заедно. Режисьорът Милен Гетов ни събра на среща в една от стаите на хотела, където бяхме настанени. Тогава за първи път я видях с други очи. Барбара беше с бял гъщеризон. Екзотична дама, имаше нещо специално в нея. Коста Цонев, също ценител на женската красота, и беше хвърлил око. Аз си кротовах, Срещата приключи и нищо. След няколко дни се видяхме в лоето на хотела и отидохме в едно бистро. Аз пинах две-три бири.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 Благодарение на съпругата ми научих, че когато има проблем, най-важното е да го решиш. До последно бях в Мери, но не знам доколко успях да я убедя, че тя е моят избор в живота. Отнесе чувствата със себе си. Аня Пенчева В интервю за сп. Лео Бра, 3, от любов, 2008 Първият конфликт беше със съпругата на едно мое първо гаже. В този сблъсък тя се държа много нагло.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 По това време имах оговорка да се срещна с Хачо Бояджиев, за да запишем за бънната песента на композитора Найден Андреев, моето мъжко момиче. Екипът на филмовата продукция беше настанен в Плевенския хотел, Ростов, там дойдоха и хората от телевизията. Около седем вечерта пуснаха осветлението и музиката за записа, вдигна се голяма бюротия, макар че моето беше повече речитатив, отколкото пеене. Трябваха ми 7-8 дубала, докато се напасна с фона. В това време Шаралиев събрал част от кинеджиите в апартамент над нас, а отдолу се чувало как от телевизионния екип викат – Стефан Данаилов. Хайде, това направо го подлудило. Трудно му беше да преглътне, че аз пея естрадна песничка. Вместо да се концентрирам върху ролята на Борис Ай, не можеше да разбере, че актьорът ти има нужда от различни творчески предизвикателства. По време на снимките правихме много щуроти из момчетата, които играеха боилите в «Борис Саи. На наше разположение имахме микробус от Смолян, Мерцедес 20 места. В него се возехме с моите веселеци, силна група, на с борето Луканов, все хора са банкетна култура. С част от войниците репетирахме горе на Балкана. И яздахме без грим и костюми. Бяха ми намерили един много хубав бял кон, упражнявах се с кеф.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 Обещавах дана мина, но настоявах да взема и мунчетата с мен. Шофьорът на буса натоварваше бандата и пристигахме в селото. А там ни посрещаха щастливи, Стефан Данаилов е тук. И се започваше кокошки се колеха, вино се лееше, веселбата продължаваше поне до към 11 вечерта. Веднъж след такава трапеза отново се качихме на Мерцедеса и отпрашихме към бара на хотела в Плевен. На следващия ден трябваше да сме готови рано за снимките, за да хванем изгрева. Гриморите слагаха бради и мустаци на апфьорите, но всичко се разлепваше от жегата и от алкохола. Известно е, че предател е имало и ще има. Някой ни изпорти, че сме били в бара до 4 сутринта, и Шаралиев в побесня. За сцената с битите славянини трябваше кадър между две скали. Аз яздах на чело на кавалкадата, зад мен бяха боилите, а подире има Кфьорд Стоян Стоев, спиро писача, качен на дребната кобила августинка. Краката му опираха в земята. Искахме да оцелим най-красивия миг на изгрева, камерата беше зад билото. Чакаха ни да излезем и да се покажем. Шаралиев изкоманд в мегафона, тръгвай. Конете обаче се изплашиха от гласа му и останаха на място. Аз се обърнах към него. Шаро, не викай. Казах му го веднъж, два пъти, три пъти. След последния път от към Стоян Чустоев долете репликата, тръгнахме за Константинопол П. Едки да е, ем, дадохме, душа да отървем. И като избухна един смях. Не можехме да се спрем и изпуснахме момента. Боилите излязоха охилени на терена, а на земята лежаха трупове и пребити славяни.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 Дори ярно от Шварценегер прекрати киноизявите си, щом стана губернатор на Калифорния. Много си млад, ми каза Копола, когато се запознахме в Балчик през 2005 сигурно си е представял, че един министр на културата непременно трябва да е стар. Вечеряхме с прекъсвания, защото той имаше нощни снимки. Ставаше, отиваше да види как върви подготовката на екипа и се връщаше, за да продължим разговора.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 Подарих му на DVD, българските филми, време разделно, Козият рок, оркестър Без име и Крадецът на прескови. За съжаление не успях да се здобия с английско копие на Борис Сай. Към края на вечерята Копола ме покани на снимачната площадка. Оцених жеста по принцип той не допуска странични хора, докато работи. Показа ми някои неща и по едно време се обърна към мен. Можеш ли да виеш като вълк? Кавитки. Попитах.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 Част 3. Болестта като предупреждение. Трети. Много е особено да знаеш, че имаш рак. Живееш сякаш между земята и небето. И правиш преоценка на много неща в живота си. За болестта разбрах случайно. Гледах епизод фамилията там имаше близък план с моя герой дигна глава нагоре. Мернах някаква бучка от едната страна. Опипах я казах си атака твърда е като камъче.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 Днес съм добре, стремя се, да не дърпам дявола за опешката, както казват старите хора. Пазя се, болестта е коварна, но никой не знае колко време му е писано. Мисля си, че тя дойде при мен като изпитание. Трябваше да спра, да се огледам, да намаля темпото, мечтев да остаря смери Мери и един ден да обиколим света заедно. Не ми оставаше време, докато бях онзи Стефан Данаилов, когато всички мислеха, че познават. Но животът се завъртя така, че като спрях по неволя, всичко се преобърна с главата надолу. Мери си отиде без време, аз останах сам. Да, приятелите са тук. Невяна Малчева е един от най-верните ми и дългогодишни спътници в живота и до днес е до мен. Но друго е да имаш близък човек крез себе си, някой, който те разбира без думи. Някой, в когото да си до края. Старостта е време за равносметка.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 Театралното ми, зареждане, започна от военния театър. Като ученик най-често там ходех да гледам спектакли, беше нещо като семейно задължение. В трупата играеха сестра ми росица Данаилова и съпругът Иван Кондов. Веднъж тя ме заведе на репетиция на «Океан». На сцената артистите мълчаха, но някъде отдолу, откъм празните редове в залата се чуваха викове и тропане. Изведнъж изскочи някакъв мъж, продължавайки да крещи.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 Първият ми гастро беше през 70-те с пиесата на Недялко Юрданов, Мотопедът, в Сливенския театър. След това Коко Азарян ме покани в Албена, Плайовков в Пазърджик. Катенцето играеше главната героиня. Аз бях нягол, но повече харесвах ролята на Синебирски. Помолих Коко Азарян да ми я даде, ако някога отново реши да поставя тази пиеса. Пазърджишкото представление стана истински хит, салоните бяха фрашкани с публика.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 Няколко години по-късно Коко Азарян направи отново «Албена», този път в театъра на армията, и аз получих мечтаната роля на Синебирски. През 1973 ме приеха да играя в трупата. Художественият съвет гласува тайно дебюта ми в «Време разделно» по Антон Дончев. Всичките 22 членове на комисията бяха за «Така ми дадоха първата роля на венецианеца». Разбирах, че това е «Доверие на кредит».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 Но както те иска, така ще те изплюя в един момент. Знам го от опит, това се случи с мен. Така си беше. В началото Апостол Карамите снимал филм след филм. После изведнъж изчезнал от екрана. Сякаш не е съществувал. Трябвало да минат години, преди да се сетят за него. Борислав Шаралиев го поканил за филма «Рицар без броня» по сценарии на Валери Петров. И едва тогава, с ролята на воючето на Олег Ковачев, той отново се върнал в киното.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 По същото време направих и пиесата «Сизве Банзи е мъртъв», «Платал с колазвен в камерната зала. Там си партнирахме с Васил Михайлов и Асен Кисимов. Понякога имах по 20 представления месечно. В театъра на армията се срещнах в големия полски филмов и театрален режисьор Анджей Вайда. Заедно работихме в постановката му по «Делото Дантун». От Станислав въпши Бишевска, няколко години по-късно и в Народния театър, Иван Вазов случих на добри режисьор и проф. Филип, Филип Филипов, Енчо Халачев, Николай Люцканов. Присъединих се към трупата едва след третата покана през 1979 директорът Диков Учеджев беше настоятелен. Колегите ме приеха радушно, напук на плюките, че са ревниви и егоцентрични. Там се срещнах отново с един от най-добрите ми приятели и до днес Колю Антикаджиев. По това време театърът беше консервативен, с големи артисти, всеки със своите изисквания и капризи. Няма да забравя как веднъж Андрей Чапразов ме направи на салата, защото си свирках с уста в три часа след обед, вървейки по коридорите. Когато минавах покрай неговата гримурна, той изскочи отвътре и се разкръщя. На теб не ти ли е известно бе? Кележ?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 Като кондов, позволих си само да се ръстовая малко. По това време станах партиен секретар на Народния театър, грижах се за колегите. За щастие преодолях кризата. В театъра имах много почитателки, които ме причакваха след представление на служебния вход. Някои бяха мили и внимателни, други доста агресивни. Сещам се за една много забавна случка с Фенка. Тя почти всяка вечер идваше да ми носи рози след спектакъла. Енигматични вариации.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 Представлението започна, а аз почти веднага усетих колики в стомаха. Колкото повече играйв, толкова по-силно изпитвах нужда да изтичам до туалетната. Тя беше в лаето и за да стигна до нея, трябваше да премина през коридора покрай гардеробната. Не бях сигурен, че предстоящата пауза от около минута ще ми е достатъчна. Затова се втурнах с все сили към туалетната, но нямаше как да предупредя Мариофф, изиграй нещо, измисли, аз съм зле.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 Знаех какво преживява, седях при нея през цялото време, а накрая ги казах – «Айде, почивай, защото утре в два часа почваме». Леда беше голяма актриса, с изключително чувство за хумор и страхотна интуиция. В телевизионния театър се разчиташе на опит и на майсторулък. Трябваше да умееш да четеща, нар, афиши големи картони с текста на пиесата, в уния години нямаше аутокю. Асистентът на продукцията ги сменяше и имаше грижата да ги слага на подходящи места, за да можем да ги прочетем, ако забавим текста. В студиото нямаше суфлюр заради необходимостта да се пази тишина по време на снимките. Измисляхме си разни гяволъци, слагахме си листчета с текста и с декора и реквизита, пищови, за да ни подсказват. Никога не са ми липсвали ангажименти. Поскоро съм се чувствал претоварен. ще дам пример със седмица от предновогодишния ми график през 80-те години. Започвах в 6 участие за един ден в празнични програми в Русе. Там имаше много предприятия и всяко организираше банкети. През нощта пътувах към София, а на сутринта отивах директно в театъра. Вземах си душ, дремвах в дриморната, репетирах и вечерта излизах в тричасовия спектакъл, нощен в белите коне, по Павел Вежинов.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 Никога не съм възнамерявал да напусна актьорската професия. Няма нищо по прекрасно от излизането на сцената. Аплодираха ме като артиста Стефан Данаилов, а не като министър Стефан Данаилов. Благодарен съм, че хората могат да отделят едното от другото. Част ви властта като изкушение. Пети, властта флиртуваше с мен и преди, и след 10 ноември 1989 -я. Особено в началото на филмовата ми кариера.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 Тя ми била фенка, да и се обадя Звъннах и около нова година за среща с първия. Тя обеща да съдейства. Смери С Мери посрещнахме празниците извън София, а когато се прибрахме от дома на 2 януари, ме потърсиха по телефона от кабинета на друга Реживков. Ошашевих се. На другия ден се запътих към важната среща и стопан с прическа. От притеснение обърках в хода и тръгнах да влизам в чълка от към страната на БНЛБ.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 На излизане се погледнах в огледало и видях, че от напрежение са ми избили пъпки на лицето. Живков се държа добронамерено и свойски, бързо реши проблема. Получих апартамент в блока, в който живея и до днес. С мери станахме съседи на Валурадев, Доротея Тончева и Стефан Цанев, много награди получих. Някои хора сега биха ги нарекли, социалистически, но за мен те бяха заслужено признание за труда ми.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 когато вземеш парите, остави си от тях да имаш у себе си, а останалите прати по Сашу Бразицов, да ги приберем му дома. Съгласих се, добре, Мерка. Сашо пристигна в кафенето, предадох му парите, оставих някой лев за себе си и се разделихме. Бяха ни раздали чисто новички петъци, нямаше време за губене. Отидохме в ресторанта, носеха първо, второ, трето. Приключихме в бар, астория тогава се намираше на бул. Руски, доста алкохол бях употребил, чувствах се развеселен, докаран с костюмарата, вратовръзката разпиштолена. В бара заварихме футболистите на ЦСК, аз съм ЦСК. И нали съм станал лауреат на Димитровска награда, като започнаха едни тостове. Не си спомням кой ме закара от дома към 4 сутринта. Бил съм пиян залян, бушнал червената котия с значката. Мери се чудела как да ме попреда не падна.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 Мери понякога се дразнаше, че прави големи трапези, а след това почват коментарите, леле, като се напихме с нощи с ламбо. Може аз да не съм се напивал, а само коментаторите, но нали казваха, с ламбо се напихме. Жена ми не се гневеше заради похърчените по познати и непознати пари, а заради некоректността на тези, които седяха на масата ми и след това измисляха какви ли не истории да се хвалят с тях.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 Спадането на Тодор Живков започна епохата на новия ренесанс, но и на бъркотиите. 10 ноември 1989 ме свари в София. Беше работен ден, но аз нямах представление. Получих съобщение от градския комитет на БКП, че ще има събитие. Провеждаше се важен пленум, а аз бях партиен секретар на Народния театър. Подготвих се да отида отново в големия салон на ЧДНЕА.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 Не можех да повярвам, че ще се стигне до сблъсъци. Дори се обадих от един стационарен телефон на Мери, донеси пушката, че тук става голям майтъп. Един познат от он ми на име предупреди, Ламбе, работите са много сериозни. Помислих си, егати, до там ли се докарахме. В това време Младенов казал, най-добре е танковете да дойдат.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 Според мен трябваше да се освободим от нея като символ на миналото, за да започнем начисто и да създадем нормално общество. Доста радикално изказване беше и Грахвавънк, но свърши работа. Махнаха петулътката, кой знае до какви сблъсъци можеше да се стигне, ако се бяхме заинатили. Вторият случай, в който обърнах хода на събитията, беше свързан с влизането на България в НАТО.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 Не помня точните думи, но твърдя, че бях честен. След това журналистите отбелязаха, че в желанието си да убедя делегатите на Конгреса съм пуснал сълзи. А истината е малко поразлична. В същия ден посрещнах приятели от Италия. Заведох ги на обяд, пихме Ракия, Симеон. Направих си сметка, че гласуването за или против влизането в НАТО ще е в Прибрав се Прибрах дома и си легнах. Помолих мери да ме събуди към 16 че, за да се върна на Конгреса. Първоначално нямах планове да говоря от трибуната. Но когато видях накъде отиват нещата, размислих. И изглежда съм и светели очите от ракийката, а журналистите бяха решили, че съм се разплакал от вълнение за Атлантическия пакт. Важното е, че убедих делегатите, и днес съм категоричен, че това беше единственото разумно решение за страната. Когато влизахме в НАТО, президентът Първанов спомена, че заслуга за този исторически акт има и депутатът Стефан Данаилов. Дълго отсъствах от партийната игра заради провала на правителството на Жан Виденов. Бях дълбоко разочарован. те бяха мътни години. Мутри, пари в всекове. Голямо пребоядисване падна сред бившите комунисти. По едно време не се знаеше кой е кой. И аз се обърках. Отказах се от активната политика, но не и от партията. Защото съм последователен и лоялен човек, не обичам лъжата. Повярвах в градивната промяна за кратко, когато дойде на власт е екипът на Жан Виденов. Казах си, млади хора са, ще променят посоката. Много помагах в тяхната кампания, обикалях като из България, надявах се. Все още не бях опознал клопките на властта. Имах иллюзии, усетих.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 Когато дойде следващият бюджет обаче, обещаните милиони ги нямаше. И щом правителството на Костов си отиде, аз като председател на Комисията по култура, заедно с Косте Цонев и Явор Милушев от НЕДДСВ, с които работехме много добре, поисках среща с Симеон Съцкобургоцки. С премиера Съцкобургоцки се бяхме виждали само веднъж, когато ми връчиха най-високата държавна награда за култура, с В.П.И.С. Хилендарски.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 Беше смешна ситуация, защото никой от коалиционните партньори не прояви интерес към Ресура. Не се съгласих лесно, поставих условия. Станишев ми помогна с бюджета и като министър разполага в чудесна сума. Не срещах трудности в Министерския съвет, когато ставаше въпрос за култура. Отпуснаха ни един милион лева за юбилея на сатиричния театър. Сергей разбираше, че културата е важна. Неговата благосклонност не беше от симпатия към Стефан Данаилов, а заради осъзнатата необходимост да помага за развитието на този сектор. Не мога да си кривя душата, и с пламено решарски работихме добре. И понеже съм устът, не се превземам, не се стягам и казвам каквото мисля, ние запазихме респекта един към друг.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 Народът беше по около идването на царя. очакваше да се случи нещо ново и грандиозно. Срещу правителството на Иван Костов се трупаше недоволство и хората виждаха надеждата в лицето на Симеон съкско -Бургоцки. След тази среща с Първанов мина известно време, преди да чуя по радиото, тракийската организация на град Варна предлага Стефан Данаилов за депутат от гражданската квота на БСП. Щях да падна!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 Предложението дойде от реални избиратели, а не от партийни брокери. През 2001 активно ме навиваха да се кандидатирам и за президент. С Георги Първанов постоянно водехме разговори на тази тема. Повтаях му, че не съм готов. Тогава бях по-млад, по-енергичен, но нямах желание. Когато излезох да говоря на събора на бузложа, народът започна да вика «Президент! Президент!» Вечерта казах на другарите ми «Не, не бързайте!»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 Ето как започна всичко още през 81 сутрин ми се обади Ренчо Халачев и ме покани да взема клас по актьорско майсторство в академията. А според традицията там актьорските класове ги водят режисьори. До момента бяха направили изключение само за двама колеги за апостол Карамитев и за Любомир Кабачиев. След смъртта на Любо аз поех клас. През 1988 още нямах свои методи, не бях подготвен теоретически. Притежава само практически опит от ролите зад гърба но исках да помогна на моите момичета и момчета да се реализират. Не бях в България при провеждането на първия кръг от кандидат студентски изпит, защото снимах в чужбина. Помолих младен Киселов, който трябваше да води клас по режисура, да отсее моите студенти. Включих се по-късно, но не сгреших в избора си Силвия Лучева, Параскева Джукелова, Влади Варгала. Ангелина Славова, Ани Михайлова. Чудесни артисти. И стана така, че замени в купоните са студенти. Мери пак остана да ме чака у дома. Страдаше, но се радваше, че ще предам опита си на младите. Тя не предполагаше как ще им се посветя. В последните години от живота си се ядосваше, че пък прекалявам, че не се пестя. Все ме мислеше, ако беше жива, сега нямаше да имам клас. Заради нея, за да сме по-често заедно. Но при тези обстоятелства, какво да правя, в последно време съм сам. Затова съм много благодарен на Мишо и Бисер две момчета, които се грижат за мен през последните години. Не крия, че искам да оставя след себе си добри актьори. С всеки клас в продължение на четири години се опитвам да възпитам мислещи хора и чувствителни артисти. Понякога ги каня у дома, за да репетираме. Поспокойно е и за мен, и за тях.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 Моите деца – моята надежда. П.Е.С. Животът продължава да ме изненадва. Все още съм суетен, един артист не може без суета, но не без край и вовеки, за да не става смешен. Има моменти, които не се харесвам, но има и такива, в които съм в хармония с себе си. Все още се вълнувам при излизане сред хора или при среща с красива жена. И я се за глупости, споря с другите. Често мисля за престъплението, възмездието и упрощението. Преживял съм много неща. Иска ми се хората да ме запомнят като Ламбо, български артист. Хронология. 1963. Стефан Данаилов е прият в класа на проф. Стефан Сърчаджи в Театралната академия, Държавно-Висше Театрално училище. 1966. Играе в Плавдиския драматичен театър. 1967. Снима в студио за игрални филми, САИФа Бояна, 1973, актьор в театър, Българска армия, 1979, играе в Народен театър, Иван Вазов, 1994, става се основател на фундация, Авансцена, 1997, члену в Националния съвет за радио и телевизия, на СРТ. 1999. Утвърден е за професор в Натвис Кръстю Сарафов, където преподава актьорско майсторство от 1988-2001. Избран е за депутат в 39 ОНС. 2005. Министър на културата в правителството на Сергей Станишев. 2009. Влиза като депутат в 41 ОНС. 2011. Кандидата е за вицепрезидент на БСП. 2013. Депутат в 42 рона съ. Председател на комисията по културата и медиите в НАС. 2014. Депутат в 43 тона съ. 2017. Депутат в 44 тона са. Филмография. Година, Роли. 1956. Веселинв, следите остават, реж. Петър Василев. 1963. Томлъв, инспекторът и нощта, Реш, Рангел Вълчанов, 1966, Кръстюв, понеделник сутрин, Реш, Ирина Акташева, Христо Писков. Младежът в мълчаливите пътеки, Реш, Владислав Икономов, 1967, Тонива, морето, Реш, Петър Донев, Мишо Белокожов, Сдъхна Бадеми, Реш, Любомир 1968. Иван Загубански, Първият куриер, Реш, Владимир Янчев, 1969, Майор Деянов Сергей, На всеки километр, Реш, Неделчо Чернев, Любомир Шарланджиев, 1970, Светослав Тертерв, Князът Реш, Петър Василев, Пантерв, Черните ангели, Реш, Валурадев, 1971, Любов, няма нищо по-хубаво от лошото време, Реш, Методи Андонов. 1972 Николаев Обич Реш Людмил Стайков 1973 Галчев Нона Реш Гриша Островски 1974 Костадин Джупунов Иван Кондарев Реш Никола Корабов Керкенезъв Къщи Безогради Реш Георги Стоянов Поручик Божев Зарево на драва, Реш, Зако Хеския. Доктор Милев, на живот и смърт, Реш, Неделчо Чернев. 1975 Бургундецъв, сватбите на Йоанна Сен, Реш, Вилицанков. Цанков. Сашо, този истински мъж, Реш, Александър Обрешков. Инженер Стойчев, началото на деня, Реш, Димитър Петров. 1976 Живко в «Войникът от обоза» – Иван Добролюбов. Водещият в «Самодиско хоро» – Реш, Иван Андонов. Топалов в «Вината» – Реш, Веселина Геринска. Капитанът провокатор допълнение към закона за защита на държавата – Реш, Людмил Стайков. 1977 Инженер Халачев, година от понеделници – Реш, Борислав Пунчев. 1978 Карабелов, Юлия Вревска, Реш, Никола Корабов. Джора Етв, Умирай само в крайен случай, Реш, Милен Гетов. Чевдар Бонев, Насрещно движение, Реш, Тодор Стоянов. Месторва, Топло, Реш, Владимир Янчев. 1979. Квартирантът в Мигове в кибрите на Кутийка, Реш, Марияна Евстатиева Бьочева. Панчов, от нищо нещо, Реш, Никола Рударов. 1980 – Васил Граматиков, Кръвта Остава, Реш, Борислав Пунчев, Иаким Донев, Дами Канят, Реш, Иван Андонов. 1981 – Доктор Старирадев, Търновската царица, Реш, Янко Янков. 1982 – Чулаков, Кристали, Реш, Атанас Трайков. Кирил Дечев, Есено Слънце, Реш, Павел Павлов. Капитан Алтанов. Часът дъжд – Реш, Владислав Икономов 1983 Актьорът в Равновесие – Реш, Людмил Кирков Офицер Иванов – Една Одисея в Делиормана – Реш, Васил Мирчев 1985 Иовиги Хан – Тази кръв трябваше да се пролее – Реш, Сергей Гилуров Княз Борис – Борис Ай – Реш, Борислав Шаралиев – Дантон Тахов Маневри на петия етаж, реш, Петър Василев. 1986. Сократв, в. Мъгливи брегове, реш, Юлий Карасик. Митрополит Кирилов, ешелоните, реш, Борислав Пунчев. Иван в. Три и Иван, реш, Красимира Танасов. Антон Чулаков, Поема, реш, Стефан Димитров. 1987. Началникът на полицията в. Мечтатели, реш, Иван Андонов.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 1991. Паскалев, Искам Америка, Реш, Киран Куларов. 1995. Дон Муцу Мартиянов, Октопот 7, Реш, Луиджи Перели. 1997. Винченцо Грумов, Рекет, Реш, Луиджи Перели. Херцогътв, Дон Кихот се завръща, Реш, В. Ливанов, О. Григорович. 1998. Уичов, испанска муха, Реш, Киран Куаров, Алберт Коен, След края на света, Реш, Иван Ничев. 1999. Милов, Краят на века, Реш, Джани Лепре. 2000. Алев, Алев, Реш, Джани Лепре. Михаил Деветаков, Хайка за вълци, Реш, Станимир Трифонов. 2003. Чичо Петюв, Прости нам, Реш, Владислав Икономов. 2003. Детектив Вирджилиов, дело по съвест, реш, Луиджи Перели. 2004. Петракев, Ганю Балкански се завърна от Европа, реш, Иван Ничев. 2007. Съдията в Чифликът на чучулигите, реш, Пауло и Виторио Тавиани. 2009. Циганинът в Св. Свети Георги убива змея, реш, Сърджан Драгоевич. 2010. Бащата на Елен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 Ал. Косев. Домоуправителят в правила. Реш. Ясен Генагиев 2019. Дядото на Алекс и Брани Мирв. Завръщане. Реш. Николай Илиев. Поважните етрални роли. Венецианеца. Време е разделно. Яша. Вишнева градина. Тригорин. Чайка. Бирон. Напразни усилия на любовта. Хамлет. Хамлет. Шейлук. Венецианският търговец. Фердинанд. Ковърство и любов. Тами Демолен, Смъртта на Дантун, Стайлс, Сизве Банзи е мъртъв, Алеко, Щастливеца Иде, Адолфус Казанс, Майор Барбара, Алфред Дулител, Пигмалион, Чацки, Отумаси Тегли, Сашо, Нощем с белите коне, Дон Жуан, Дон Жуан, Николай Ставрогин, Бесове, Алесандро Медичи, Луренцачо, Дантун, Смъртта на Дантун, Виктор Франц, Цената, Дон Кихот, Дон Кихот, Стефан Драгоданово, Полите на Витуша, Хари Кетари, Човекът, който прави дъжд, Абел Знерко. енигматични вариации. Харолд, Харот и Мот, Джейк, Жените на Джейк, Идра. Звания, отличия и награди. Заслужил артист, народен артист. Специална награда на журито на фестивала на българските филми, ФБФ, Варна в 1969, за участието му в сериала, На всеки километър.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 гом резулт 1% 0 1 1 процент 0 b5% 1 процент 0 0 b0% 0 0 b0% 0 0 b0% 0 b8% d0% bb 0 b 0 b2 благодарности тази книга нямаше да стигне до теб, читателю, без озъвчивостта на Русица Обрешкова и на Русица Данаилова винаги на среща, когато имах нужда от съвет, от допълнителна информация или от още архивни снимки. На Анна Йованович дължа много за вярната и преценка и за сърцатата и работа по суровия текст. Благодарен съм на Илиан Андонов, на Наталия Петрова, на Ирина Вагалинска и Тодор Манолов за това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 Отговорен редактор Наталия Петрова, редактор Яна Йованович, Ирина Вагалинска, коректор Мила Белчева, предпечатъм Дизайн Студио, формат 70, печат Николи Петнайсти, Ачпи, Ити, Ме, книгомания ЕООД, У Дър Стефан Сарафов, 24, Буа, 3, Офис 1, София 1408, имейл, Офейкад книгмания, Би, печат мултипринту